Однак мій політ затягувався, і я усміхнулася. Аеродроми, мабуть, не приймають, непосадочна погода на небесах, але землі вже не видно. То звідки вони всі, давно померлі, знали, що робили значно пізніше, по їхній смерті на землі? Виходить, їх відпускали або давали силу бачити все, що на землі діється опісля? Дивно. Чому мені тепер такого не дано? Чи ще не час? Чи я маю облетіти спершу всю небесну канцелярію? Довкіл була тиша, як після кононади, і лише пахло якимись незбагненно терпкими ароматами. Сад одинадцятий повідомив той самий безбарвний голос і впустив мене за браму. Відразу за брамою почали розгортатись кольорові шати. Вони спадали долу, як падало колись листя у татовому саду, нечутно, покірно і приречено сонно. За шатами відкрився сам сад, але який то був дивовижний сад. Чудо підвішених санів семераміди не могло би змагатися з чудом квітучих дерев одинадцятого саду. Так мене колись вразила лише розкіш султанських покоїв стамбульської сулейманії і грандіозність Томського собору в Кельні. Однак тут була своя розкіш, неначе в туманній імлі, гойдалися і пахли екзотичні кущі дерева, і жодного не було неквітучого. До запаморочливих пахощів долучались звуки тихої музики, ніби до знадр глибоких і невидивих. Музика була незвична, хіба що лише у молодого моцарта можна відшукати схожі акорди. В унісон музиці десь плюскотіли озера, а чи фонтани, ховаючись у квітучій зелені химерних альтанок, обриси яких ледь-ледь прозирали із сріблистої туманної димки. Раз по раз цвірінькали горобці чи якісь інші. Небачені птиці, сховані у кронах кущів і дерев. Оздавалось, тут усе цвіте, гойдається і співає. Душа моя зітхнула, немов у напівсні, безмовними словами, «Усе, як у раю, Господи!» І відповідь звідки здалека донеслось, «Чому, як у раю, таки у раю, Марія?» Лячно душа моя стрепенулася від несподіванки і почала шукати власника голосу. Однак у саду було незмінно ароматно, весело і... «Пусто!» Тоді зважилась на голос і я. «Хто ти, що говорив до мене? Я хочу тебе бачити!» «Я так просто не змію дати тобі бачити себе!» Сказав мені голос уже звідкись зблизька. Мною оволоділо відчайдуща, то вчини мені випробування, сміливо попросила його. «А ти не боїшся?» «Боюся», призналась чесно. «Але я хочу тебе бачити! Не думаю, щоб ти зажадав від мене чогось такого, чого я не змогла б зробити!» Коли ти народилась, цілком недоречно, як видалось мені на ту мить, запитав голос. «На зимового Миколая святий Миколай-угодник є моїм ангелом-хоронителем». «А ти щось про нього знаєш?» «Майже нічого», – трохи з страхом мовила я. «Знаю лише, що він мене беріг і догоджав». «І молитви за нього не знаєш?» – ще раз запитав голос. «Молитву знаю. І можеш повторити?» «Можу», – начебто передихнула моя душа. Святий Ангел, охоронителю, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішну і не відступи від мене за нестриманість мою. Не попусти злому духу володіти мною через пристрасті мого смертного тіла. Зміцни мої немічні сили в боротьбі з грехами і настав мене на путь спасіння. Я знову передихнула, ніби хотіла облизати неіснуючі сухі губи. О, Святий Ангел, Боже, охоронителю і захиснику, моєї укаянної душі і тіла. Прости мені все, чим я образила тебе за всі дні життя мого. Охорони мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніяким гріхом не прогнівила Бога мого, і молися за мене до Господа, щоб потвердив мене у святій православній вірі, і я стала достойною послідовницею Царства Небесного. Амінь. Я вже давно закінчила молитву і чекала. Невидимий голос мовчав. Мовчала і я. Так тривало довго. Я вже подумала, що мене лишили все до самотньої, що я, очевидно, не витримала випробування. Однак голос не довсі вернувся і знову запитав, а ти дотримувалась в житті цієї молитви. Майже не замислюючись, я відповіла. Ні, я намагалась, але пристрасті моєї душі і тіла поборювали мою волю, і я не завжди чинила так, як казала молитва. І ти вважала, що це гріх? Так, але думаєш, що це був гріх назавжди? А ти каялась? Так, каялась, але пристрасті знову поборювали мене.